În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Frați creștini, dureros lucru este să aibă cineva un copil și acela să-i fie bolnav de o boală fără leac. Orice ar face părinții unui astfel de copil, supărarea le apasă mereu sufletul și îi fac nefericiți. Orice bucurie ar avea în viață, gândul lor se duce mereu la copilul bolnav, singurul lor copil. Dar câte nu fac părinții ca să-și scape singurul copil, nu e leac de care să audă și să nu-l încerce. Cheltuiesc oricât de mult cu nădejdea că copilul se va face sănătos. Un astfel de tată nenorocit ne înfățișează Sfânta Evanghelie de astăzi. Acest tată avea un singur copil care era stăpânit de un duh rău. Deavolul îl chinuia îngrozitor, aruncându-l când în foc, când în apă. Multe mijloace au fi încercat bietul om, ca să-și vadă copilul sănătos, dar în zadar. Auzind însă de multele minune ale Domnului Hristos, a alergat grăbit să-l întâlnească și să-l roage să-i vindece copilul.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 Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-L aici la mine. Domnul Hristos era în ultimul an al predicării sale și era cu puțin înainte de patimile și moartea sa pe cruce. De aceea le zise neam necredincios și pornit la rău. Știa Sfinția sa ce are să-i facă acest neamviclean și prea curvar cât de curând. Totuși, mila sa cea nemărginită între curăutatea lor și le zise, aduceți-l aici la mine și l-a tămăduit scoțând demonul din copil. Astăzi vă vorbesc despre existența diavolului. Și să nu vă mirați că folosesc cuvântul acesta drac, pentru că așa îi este numele lui adevărat. Cuvântul acesta înseamnă vrăjmaș, protivnic și nu este păcat al pronunța și e păcat a-i da lui ceva, cum veți auzi din această predică. Când citim despre chinul acestui copil și a altor îndrăciți de care ne vorbesc Sfintele Evanghelii, parcă niciodată puterea satanei nu s-a arătat mai înverșunată ca atunci pe vremea Mântuitorului deavolii se încuibaseră în ei și chinuiau în diferite feluri. În unii era câte un diavol, în alții erau mai mulți, iar în unii chiar câte o legiune, câte șase mii de draci. Aceste duhuri necurate erau îngăduite de Dumnezeu să intre în trupurile lor, pentru că îi zămisleau în posturi și sărbători, în chefuri și beții, în vremea când nu este îngăduit bărbatului să se apropie de femeie, soții nu mai păzeau legea pe care o dăduse Dumnezeului Moise. Așa cum și astăzi nu mai țin seama de sărbători, de posturi și zămislesc copii, în fără de legi și mari păcate. Dumnezeu îi părăsise și îngăduire demonilor ca să-i chinuiască în diferite feluri pe mulți copii și oameni din vremea aceea. Satana lucrează și astăzi în lume cu multă putere și cu mare dibăcie. Scriptura vorbește despre Duhul necurat care lucrează în fii neascultării și acești fii sunt toți oamenii care trăiesc numai după poftele lor deavolul lucrează în toți cei necredincioși și fii neascultării de legea și învățătura lui Dumnezeu, cum lucrează meseriașul în atelierul lui, folosindu-se de înclinarea omului spre păcat. Cu o mare iscusință lucrează satana ca să nu fie băgat de seamă de oameni, ca oamenii să nu creadă că există drac și astfel el să poată lucra netul burar. Dar oricât ar vrea el să-și ascundă existența lui, oamenii chiar și necredincioși mai bag de seamă că există. Când vă răutatea faptelor lor, zic unii, iată cum și-a băgat satana coadă. Sau, alții, iată, diarele diavolului, duhul necurat. Sau, când văd câte un om rău, zic că este dracul gol. Sunt bețiști care își dau seama că merg la prăpăt și la moarte sigură dacă mai beau. Dar nu se pot opri. O putere vrăjmașă îi ține încătușați. Să nu fie oare demone ai beției? Nu se poate. Sunt oameni care fumează, tușesc din greu. Doctor îi opresc să nu mai fumeze, că se distrug singuri. Și ei știu bine, se văd siliți și apucați în ghearele pierzării. Dar nu se pot opri. Ei sunt ca și fluturii de noapte, care își pârlesc aripile la, flac, la flacăra lumânării sau alămpii, și totuși dau buzna în lumânare până cad morți. Să nu fie oare demoni, să nu fie diavol, nu se poate. Sau ca muștele care sorb din otrava ce le opune omul, însă sunt atrase de dulceața acelei otrăvi și se întorc să soarmă iară până când mor lângă ea. Așa și acești oameni împătimiți. Așa sunt și aceia care se distrug prin stupefiante, băuturi alcoolice, tutun și altele. Să nu fie oare diavol? Nu se poate. Sfânta Scriptură spune că satana de la început a fost ucigaș. El a învățat pe Eva să mănânce din pomul oprit, el a învățat pe Cain să-și omoare pe fratele său, el a învățat pe noi să se îmbete, el a învățat pe Ham fiul lui să râdă de tatăl său Noe, el a învățat pe David să desfrâneze, el a învățat lumea până la potop să nu asculte și să nu creadă în Dumnezeu. El a învățat pe oamenii din Sodoma și Gomora să facă sodomie, desfrânare, malahie și tot felul de păcate. Și tot același satana învață lumea la rele și în tot felul de păcate și acum. Sunt unii oameni liniștiți și așezați la vorbă, însă sunt alții atât de spurcați la gură, că îți vine să zici că nu ei vorbesc, ci diavolul vorbește prin gura lor. Sunt unei așa de furioși, că sparg farfuriile cu mâncare, rod paharele în gură, dărâmă mese, scaune și sunt în stare să facă chiar omor, căci așa vrea nimicitorul, diavolul, satan. Cine a văzut un om rău, ca acesta nu-l mai uită și zice îngrozit, acesta e dracu gol. Cred că ați auzit și poate a și zis unii din dumneavoastră. Duhurile necurate s-au încuibat în acești oameni de când au fost mici și chiar din pântecele mamei lor pentru multele păcate care vă ei, abater de la legea lui Dumnezeu și pentru urâtul obicei de a-i da necuratului și pe ei și pe copiilor. Unii copii au crescut în casă, auzit numai blestemuri, înjurături și drăcuie. Cu tremurătoare este povestirea unui profesor, pe care am citit-o într-o carte. El povestește cum a făcut o plimbare prin mahalaua unui orășel, unde se mutase de curând, și mergând pe o străduță, întâlni un copil la vreo cinci anișori. Într-o cămășuță ruptă pe el, murdar, slab și buburos. Al cui ești tu, mă? îl întrebă profesorul. Al dracului, răspunse copilul, cum te cheamă, mă, satana, de unde vii, mă? din iad, răspunse copilul. Profesorul rămase uimit de răspunsul acestui copilaș de cinci ani și cercetând să vadă unde intră, la ce casă stă acest copil. Când se duse profesorul acolo, află de la cineva că mama copilului se certa foarte des cu tatăl lui, care era bețiv, și zicea, Ce făcuși, drace, ai venit iar beat pe capul meu? La care el îi răspunde cu înjurături și cu amenințări. Atunci copilul speriat fugea în brațele mamei. Dar ea îl alungă zicând, fugi, Satan, nu, nu mă mai necăji și tu, că sunt destul de necăjită eu de când trăiesc în acest iad de casă. Astfel de cuvinte a auzit acest copil până atunci. Și a învățat de la părinții lui. Așa a învățat el de la mama că pe tatăl lui îl cheamă Dracul și pe el Satan. Și ei trăiesc în Iad. Iată ce groaznice urmări are pentru un copil creșterea ce o vede sau aude în casa părintească. Părinți, aveți milă de copilași că veți răspunde de ei în fața dreptului judecătorului. Dați-vă pil de bune de urmat învățați rugăciuni, cântări sfinte și rugați-vă împreună cu ei ca să fie și lor bine și aici și dincolo. Iată urmările necurate. În altă parte, o familie liniștită petrece în dragoste, își iubesc copilașii, și nu știu fiecare ce să facă bun pentru ei. Dar deodată, ca din senin, intră ura și dezbinarea între ei, ajung la ceartă, la bătaie, divorț, s-a spulberat iubirea. Și ajung la despărțire de se miră o lume întreagă de această familie, care era dată așa de bine. Și zic, vai, cum și-a băgat satana coada, în casa oamenilor acestora. Și așa este, el și-a băgat coada și ghear. Oare nu este diavol. Cine face toate lucrurile acestea? Și pentru ca să cunoașteți că cu adevărat există diavol și că lucrează în multe feluri, ascultați o prețioasă povestire a Sfântului Ciprian, filosoful din Antiochia, Siriei. Acesta, înainte de a se converti la creștinism, a fost unul din cei mai mari vrăjitori de pe timpul împăratului Dechie. Iată ce spune Sfântul Ciprian. Să mă credeți pe mine, fraților, Așa spunea el atunci, după ce s-a făcut creștin și episcop, le spunea cu lacrimi la creștini, să mă credeți pe mine ca pe acela care eu l-am văzut pe diavolul, pentru că prin jerfă i-am adus lui jerfe și l-am rugat pe el și l-am sărutat. Și am grăit, am vorbit cu dânsul ca cu un prieten, și cu aceia care erau mai mari cu el acolo, și el m-a iubit mult și mi-a lăudat înțelepciunea și ascultarea mea de ei. O ceată de draci mi-a dat scaraoschii ca să-mi slujească, capul lui era încununat, chipul lui și al lor la toți era în diferite culori iar când se întorcea în coace și încolo se cutremura tot locul acela și mulți demoni lângă scaunul lui stăteau cu diferite rânduri de treburi așa aflăm din viețile sfinților că sfântul acesta mucenic ciprian înainte de a se face el creștin când slujea idolilor făcea mari minuni cu ajutorul dracilor până acolo că schimba văzduhul, pornea vânturi, slobozea tunete și ploi, tulbura valurile mării, aducea vătămări, răni și boli oamenilor. Și ca să aibă și mai multă putere cu vrăjile lui, mânca după apusul soarelui ghindă deștejan, Ciprian. Și atât a fost de puternic în vrăj și în năluciri, că făcea să vorbească morții din morminte. Pe mulți i-a învățat să zboare prin văzduh, pe alții îi nota cu luntrea prin nori, pe alții îi făcea să umble pe ape, ca pe uscat. Și mulți veneau la el cu necazurile lor, cu supărările lor, ca să le ajute cu ca putere de care era cuprins pria. Prin farmecele lui s-a prefăcut în chipul unei fecioare numită Iustina și s-a dus la tânărul acela care, văzând chipul Iustinei, a sărutat-o zicând, bine ai venit la mine, prea frumoasă Iustinul. Și s-a făcut ciprian și în femeie și în pasăre, aducând dispite asupra Iustinei și asupra vecinilor și rudenilor ei. Ispite mari, pe unii îi lovea cu boli, le făcea necazuri de le răneau dobitoacele și le răneau trupurile. Și pe Sfânta Iustina a îmbolnăvit-o așa de tare încât zăcea în pat și plângea maica sa pentru dânsa, crezând că pleacă, moare. Toate relele acestea le făcea Ciprian cu duhurile drăcești, înainte de a fi creștini. Iată existența diavolului. Dacă citim viețile sfinților, toți sfinții au fost ispitiți într-un fel sau altul de către satan. Până acolo au mers necurații ca a îndrăzni să ispitească și pe Domnul Hristos. Satana, acest ucigaș de oameni, n-a încetat niciodată de a înșela lumea în fel de fel de chipuri. El are și astăzi o mulțime de vrăjitori și vrăjitoare. Și dacă în lume, în lumea noastră de astăzi există atâtea spargeri de casă, atâția soțe de spart. dacă e atâtea răutăți și numai e milă, copii și lasă soțul și pleacă, sau soția, că sunt și așa, și așa, e datorită acestor vrăji, acestor duhuri necurate care sunt în lume, iar pe o scară foarte mare a învățat pe mulți să practice spiritismul, care e atât de periculos și nu poate oricine să cunoască rătăcirea deoarece spiritismul se învăluie într-o mantie de lumină. Deavolul atacă și tăgăduiește religia prin spiritism. Iată cum! Spiritiștii fac adunările lor în anumite case în care nu se feresc să le împodobească chiar cu icoane, candele, cruci, la începutul ședințelor aprind lumânări ca și când s-ar face un parastas. Se fac rugăciuni, chiar se tămâie. Își fac semnul crucii, țin post pentru ziua de ședință. Vedeți pe diavolul cum îmbracă haina de lumină? Adică sub forma acestor lucruri sfinte, cheamă spiritele morților, rudelor, și așa înșeală deavolul și pe cei credincioși. Pentru că zic ei, credincioșii, că dacă n-ar fi lucru curat, n-ar avea cruce, n-ar avea icoane, candele, tămâie, n-ar face rugăciuni. De aceea trebuie să fie foarte atent creștinul, să nu caute ajutorul nicăieri decât la Dumnezeu prin slujbele bisericii. Am citit într-o carte ortodoxă că la o ședință de spiritism din Franța, cineva a pus întrebarea lui satana însuși prin spiritism, întrebându-l ce trebuie să creadă ei despre existența dracului. Și răspunsul a fost dat pe loc zicând, nu există iscălit satan, în ședință. Și răspunsul acesta l-a dat în multe locuri. O altă întrebare adresată unui suflet a fost dacă mai există altă lume. Și răspunsul a venit pe loc. Nu se află altă lume. Iar ei i-au răspuns: Dacă nu se află altă lume, tu care ne vorbești și ne răspunzi, de unde vii? Tăcere. L-am fundat. N-am mai știut să spună nimic. Altă dată, chemând un suflet a fost întrebat dacă nu cumva este trimis de dracu. Și a răspuns că nu. Atunci a întrebat dacă religia ortodoxă este bună de urmat, dacă preoții trebuiesc ascultați. Răspunsul a fost scurt, nu. Iată existența diavolului. Iată tatăl minciunii. Diavolul care a înșelat pe mulți creștini și pe mulți sfinți mari, cum vedem scris în viețile lor. Sfântul Grigore de Capolitul i s-a arătat deavolii în multe feluri. Veneau la el în șerpi care îl mușca de picioare, în diferite ligioane, și odată chiar în noaptea de 9 martie, spre ziua Sfinților 40 de mucenici, strălucind cu lumină mare, s-au arătat 40 de diavol cu cununi pe capete și a zis către dânsul: Noi suntem cei 40 de mucenici și am venit să-ți dăm puterea asupra dracilor. Sfântul Grigore, cunoscându-i cu darul lui Dumnezeu, i-a certat și s-au făcut nevăzuți. Sfântul Simeon stâmnicul, i s-a arătat într-o noapte o căruță de foc cu cai de foc, care venise să-l ia pentru bunătățile lui la Dumnezeu, ca pe Sfântul Ilie. Și necunoscând înșelăciunea vrăjmașilor, a zis și el cu umilință, Doamne, facă-se voia ta cu mine, păcătosul, și făcând semnul Sfintei Cruci, a ridicat piciorul ca să pășească în șareta care venise, dar deodată s-a stins diavolul împreună cu căruța de cai și cu focul, cu, cu focul lor. Un alt sfânt, cu numele Iacov, care era plin de bunătăți duhovnicești, a venit diavolul și l-a sfătuit să aprindă candela, lumânări, să tămâie, ca să primească pe Domnul Hristos, că -și va veni în noaptea aceea să-i răsplătească pentru multele osteneri. Pe la miezul nopții a venit la el anticrist, deavolul, cu strălucire multă. Și Iacov, deschizând ușa chiliei, S-a închinat lui, a crezut săracul. Atunci era sărac în momentul acela. Dar diavolul, lovindu-l în frunte, a fugit înapoi și s-a stins. A doua zi, Iacov, spovedindu-se la un bătrân, acela i-a spus că l-a bat jocorii Satan. Plângând mult și el de greșeală sa, s-a dus la o mănăstire să-și facă canonul. Și așa se împline sfintele cărți ortodoxe care ne dovedesc de existența diavolilor. Dar oamenii așa s-au obișnuit, așa au ajuns de nesimțitori și reci, căci o parte nu cred că există duhuri necurate, dar cu gura propovăduiesc mereu existența lor. propovăduiește și spun că nu există diavol, Că deavolul este omul, iar pe Dumnezeu îi pune la cale să-l înjure. Să înjure fără frică că n-are cine să-l pedepsească. Așa au ajuns vieții oameni într-o necredință vrednică de plâns că nu mai cred nici că mai mor, în tocmai ca dobitoacele pentru tăiat. Văd lemnele, focul aprinzându-se, căldarea fierbând cu apă, cuțitele ascunțindu-se și nu le vine să creadă că pentru ele se pregătesc toate acestea. Așa era un necredincios care, mergând cu căruța la pădure, la lemne, întâlni pe Vasile, un om credincios, cu frică de Dumnezeu, și îi zise în de joc, Auzi, măi, Vasile, departe iadul, că aș vrea să ajung până acolo la ora 12. Și tu, de, trebuie să știi cu cărțile tale. Dumnezeu să te ferească de calea aceasta, Ioane." Că de acolo să știi că nu mai vii niciodată acasă cu sufletul. Dar să știi că la moarte ai să vezi și tu cam cât este până la iad, dacă ai să mori în necredința aceasta. Batjocoriturul se duse în pădure și se apucă să taie un copac mare, dar copacul căzu peste el și pe loc îl omorâ. Exact. La ora 12 ajunsese în iad, așa cum a dorit, pentru că astfel de bați și necredincioși, la moarte fără nicio judecată și fără nicio ocolire, ajung drept în iad ca și cei spânzurați, ca și toți care și au viața singurii, sinucigașii. Mare pericole necredința și bat jocura unor necredincioși. Că aceștia se numesc ca vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și după ce că suntem păcătoși, să mai fim și vrăjmașa lui Dumnezeu? Grozavă pedeaf să va ajunge pe aceștia. Dar cine poate să scrie cu deamănuntul toate ispitele, vicleșugurile, amăgirile și înșelăciunile satanii? Noaptea și ziua el ispitește și împletește curse, că Duh fiind îndată ajunge în orice timp și în orice loc, să înșele și pe drept și pe păcătoși. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu loc de adăpost, sfânta lui casă, cu toate darurile de sfințenie. Dacă omul nu vrea să vină la Sfânta Biserică, cade în ghearele spurcaților demoni, învățându-l să facă tot felul de rele. Și astfel, starea omului de pe urmă se face mai rea ca cea din tui, Căci deavolul nu se uită la altceva decât să mai ia în ajutorul lui încă șapte duhuri rele. Și vine asupra omului aceluia și nu mai mari păcate îl aruncă. Și cu lanțuri grele leagă ca să nu mai poată face nicio mișcare către Dumnezeu. Prizonierii sunt de obicei mai bine păziți, iar satana știe să-și păzească supușii. Și este cu mare băgare de seamă ca să nu-i scape niciunul din mâini. Iată un lucru la care trebuie să ne gândim cu grijă toți și să ne controlăm viața, ca nu cumva să ne aflăm încă sub legăturile vreunui păcat și astfel să fim prizonierii lui. Copilul îndrăcit din Evanghelia de astăzi n-a venit el singur la Isus, ci a fost adus de Tatăl lui. Și astăzi, ca să vină un om la Dumnezeu, la biserica lui, are nevoie de ajutorul altuia. De aceea, părinți, aduceți-vă copiii la Isus. Copilașilor, frați și surori, trudiți-vă, ca acest tată nenorocit, trudiți-vă să aduceți cât mai multe suflete la Dumnezeu. Știm că e nevoie de multă răbdare și stăruință, dar aceasta este fapta cea mai plăcută înaintea Domnului. Și făcând aceasta și noi ascultăm cuvântul Domnului care a zis atunci acelora, aduceți-l aici la mine. Și aceasta nu înseamnă că dacă l-am adus odată sau i-am spus odată de sfânta biserică, de credință, să l-am învățat la vreo faptă bună, să credem că chiar ne-am făcut toată datoria și nu mai avem ce-i spune. Trebuie mereu să-i spunem, mereu să-l așteptăm și să-l aducem mereu până când se tămăduiește. Acesta era lucru de căpetenie care avea să-l primească copilul îndrăcit. Căci nu este destul să fie cineva chemat la o masă și mai trebuie să-și mănânce din ce este pe masă. Nu este destul să vină cineva la doctor, ci trebuie să ia și doctoria care îi se dă. De aceea, cei care sunt aduși mai de curând la Dumnezeu au nevoie de un tratament mai bogat și totdeauna să ajutați. Fiindcă împotriva omului credincios, spune diavolul tot felul de piedici, și a toți câinii lui ca să sară să nu-i scape niciunul. Atunci încep robii lumii și ai păcatului să se agase de cel credincios, îl ia întâi cu glume, apoi îl poftesc pe la petreceri și așa și urmăresc pe credincioși cum urmăresc câinii pe iepuri. Diavolul știe să-i pună înainte ispite și mai mari ca altă dată. El toarnă atâta foc în patimile care îl stăpâneau până atunci, încât bietul om poate să fie trântit mai rău ca întotdeauna. Abia a ajuns să zică, n-am să mai beau, și vine acasă mai beat ca oricând. N-am să mai fumez, n-am să mai cumpăr țigări." Și atunci întâlnește unul care întinde gratis pachetul cu țigări, pus de de satan. Apoi încer să-i ridice în suflet, în doieri, și chiar ocări față de adevăratul Dumnezeu. Ocări și gânduri urâte și spurcate cu mâncă, nici n-a avut până atunci. Câți credincioși nu se plâng până n-am venit să cunosc credința, nu era în capul meu atâtea gânduri urâte și murdare, dar acum m-am speriat, părinte, nu știu ce să mă fac. Câte gânduri îndărădnice îi pune necurat un cap, câteodată îi optește, nu te mai duce astăzi la biserică, mai bine fă și tu o treabă pe coleapă în curte, mai calcă, mai fă și tu mâncare. Că te duci la servici mereu. Altă dată îi zice, e, ești prea păcătos, nu te mai iartă Dumnezeu, degeaba te duci. Mai vine, distrează-te, fă și tu ca toată lumea. Altă dată ești prea bătrân. Dacă n-ai fost când erai și tu mai tânăr, mai făceai și tu o metanie, o rugăciune, acolo ce să mai cauți la Biserie, mai râde și alții de tine. La cei tineri îi zice că este prea tânăr, ai vreme când oi fi mai bătrân încolo. La cei care urmează mai des la biserică și și-a schimbat viața, diavolul are grijă să le pună oameni răi pe cap, să le zică că s-au rătăcit și că s-au făcut pocăiți. Dar cu toate vicleșugurile diavolului Omul care a învățat să deslușească lucrurile minunate ale mântuirii, vede că acestea sunt zvârcoliri ale satanei ca să nu-i scape prada din mâini. Vede diavolul lucrul acesta și latră la el ca un câine. Cum latră un câine noaptea la lună? Diavolul latră când prin unul, când prin altul. Oriunde veți auzi pe satan alătrând, să știți că pe acolo e un om al lui Dumnezeu. Un om care face fapte bune, lucrurile lui Dumnezeu, merge bine pe calea credinței. De aceea latră satan. satan latră că iadul e în primejdie. Când el urlă mai tare, să știți că pentru noi e un semn bun. Bucurați-vă! că tot așa a lătrat El și pe Sfinți, pe primii creștini. Ar fi mai rău dacă n-ar lătrat. Ar însemna că suntem prinși undeva cu vreun păcat, cu vreo patimă, și El ne are în gheare. Nu mai Ta Tace și le spune la toți, tăceți din gură că e al nostru. Cu toții știm că atunci când mergeam noi înainte, cod la cod, cu lumea necredincioasă, nu ne zicea nimeni nimic. Cum am ieșit din calea ei a lumii și am rupt legăturile păcatelor, viciilor, a început lătratul diavolului prin uneltele lui, are și el uneltele lui, și nu te lasă, te urmărește mereu, te clănțănește mereu, zicând, când prin unul, când prin altul, că nu mai faci ce face lumea, că ai ieșit din rândul lumii. Și că ție nu ți-e rușine de lume, cum te îmbrobodești tu așa, tu fată tânără? Dar ce înseamnă asta să te duci chiar mereu la biserică? Înțeleg și eu să te duci, da, chiar așa în toate duminicile la rând. La să zică de lume să ne fie rușine, să ne fie frică, iar de Dumnezeu nu. Iată diavolul, existența lui, iată cum latră. Deavolul latră câteodată chiar prin gura celor din casa ta. Nu mai vorbesc câte unel te unelte are el în lume, că cei mai mulți nu te învață decât la rău, nu la bine. cât sunt care învață lumea la bine? Foarte puțini. Dar la rău, pe toți i auzi, ia și bea, ia și mănâncă, ai la distrații, ai la păcate, du-te la avorturi, înjură și tu că toți în înjură, să învață unul pe altul la rele, cum îi învață diavolul în ascuns, și așa îi prinde moartea pe mulți. Să ia seama fiecare și să vadă starea lui sufletească. Că diavolul acum a băgat de seamă că mulți creștini se feresc de păcate mari dar pe cele mici le nesocotesc, le primesc ca pe o mică glumă, dar tocmai printr-o greșeală mică se strecoară necuratul, mică de tot. E destul să intri într-un anturaj rău, că le faci iarăși pe toate relele ca la început, să-ți găsești o prietenă bună, de glume, de păcate. E destul să vezi un film imoral, o revistă pornografică, că ți-ai spurcat mintea și ai căzut din zbor de pe cerul senin și curat, ca o pasăre care a fost împușcată în aripi, fiindcă deavolul, ținta lui de împușcare, vânătorul acesta... Dibaci, ținta lui de împușcare este să împușce aripile păsărilor creștinilor, adică mintea și inima, acestea sunt două aripi, mintea și inima. Ți-a spurcat mintea, numai că ai văzut și te-a dărâmat, te-a te băgat în prăpastie, ai căzut jos. Diavolul este un mare și iscusit vânător de astfel de păsări care zboară sus, el pe acestea le urmărește să le arunce jos. După creștinii cei vii aleargă el, care au aripi și se ridică sus la înălțimi, prin rugăciuni, prin cântări, meditații și fapte bune. El nu umblă după păsări moarte. După cele rănite cu sufletul, pe acestea le lasă că știe sigur că le are în gheare. De aceea el caută mereu să vâneze pe adevărații creștinii. Când prin ispitele plăcerilor, când prin ispitele durerilor, necazurilor, și creștinii care se roagă sau fac fapte bune cu scopul ca să le meargă bine pe aici, se potihnesc când văd că nu li se împlinesc rugăciunile. Și mai ales atunci când văd că au parte mai mult de pagube și supărări. Tocmai ei care vin la biserică, care se roagă mult, care postez că... Foarte puțin creștini știu. Știu că în vremea spovedaniei bune, ei primesc ca un fel de canon de sus cu îngăduiala lui Dumnezeu. Canon în diferite supărări, boli, pagube care se ridică asupra lor, vrăjmașii se ridică asupra lor, au moarte în familie. Odată a venit cineva la mine să dea niște slujbe pentru binele casei. Dar când s-a întors acasă de la biserică, a pierdut poșeta cu 2.000 de lei și cu actele. Altul, după ce s-a spovedit, că nu se spovedise niciodată, în noaptea următoare, I-a spart hoții casa și i-a luat tot. Iată ispită, ispită îngăduită de Dumnezeu. Unii, după ce au luat hotărâri de întoarcere la Dumnezeu și s-au lăsat de păcate și de patim rele, li s-au întâmplat diferite ispite. Căci au avut necazuri pe la servici, dar ce necazuri! Pe alții i-a dat chiar afară, pe alții i-a mutat din locul acela bun, undeva unde nu le-a convenit și a trebuit să plece. Pe alții i-au supărat copiii cu neascultarea, căci ori s-au căsătorit fără voia părinților, ori nu le place să muncească și umblă în păcate mari, iar alții... N-au reușit pe la școli sau facultăți ispite. Și s-au rugat și s-au întors la Dumnezeu, s-au spovedit și să întreabă de ce oare, tocmai noi, tocmai noi o să ni se întâmple așa ceva. E ispită, e îngăduit de la Dumnezeu ca să-ți vadă credința. Păi ce? să ne dea Dumnezeu, dincolo, raiul și fericirea. Dacă ne-o dă numai pe aici, pe lumea aceasta, și să vede clar că tocmai cei care sunt mai bine pe aici, pe lumea aceasta, aceștia se îndepărtează de Dumnezeu. Cei cu bani mulți, cei cu posibilități mari, cu servicii bune, nu le trebuie Dumnezeu. Nu le trebuie biserică, n-au de ce să se plângă. Raiul, a, cine știe, o mai fi ceva. Vedeți necredința. Iată ispititorul, diavolul, câte feluri de curse are el. Pe unii ispitește într-un fel, pe alții într-alt fel. Dar peste tot e geara lui. Și lumea zice că nu există diavol, nu există iad. Sărmana lume, legată la ochi, ținută în întuneric și din cauza neștiinții și a necredinții, dar nici nu vrea să audă, nici nu vrea să știe. vailor, gunoiul iadului! Mântuitorul ne spune astăzi, în Sfânta Evanghelie, care am ascultat-o, nu numai că nu există diavol și că sunt mai multe soiuri de draci. Vedeți, Mântuitorul însuși, el spune, am auzit în Sfânta Evanghelie, că aceste soiuri de draci nu se scoate decât cu post și rugăciune, a spus el. Și aceste soiuri de draci aruncă sufletul și trupul omului în focul ispitelor și apoi îl călește în apa uitării de Dumnezeu. Să uite de Dumnezeu, să se afunde și mai mult în păcate, în necredință, și în deznădejde, și să nu creadă că va putea vreodată să se ridice, din păcate, să se lase vreodată de el. Acest lucru îl are diavolul, să-l facă pe om. De aceea, Domnul Hristos ne recomandă postul și rugăciunea ca arme împotriva lor. Iisus Mântuitorul ne așteaptă să venim la El cu toate necazurile și ispitele noastre și să-L rugăm și noi să ne ajute cum a ajutat El Tatălui nenorocit din Sfânta Evanghelie de astăzi și i-a primit rugăciunea și i-a tămăduit singurul copilaș care îl avea. Și noi avem un singur copilaș, un singur suflet. Dacă l-am pierdut, mai bine nu ne mai nășteam. Grozav lucru este să stăm o veșnicie întreagă în iad cu spurcații aceștia, cu urâții aceștia, Că ți se urăște în viața aceasta câțiva ani, dacă ai un soț rău, bețiv, ticălos, murdar la gură și nu-l poți suferi și bași divorț și fugi și nu știi unde să mai bași capul. Unde să bage atunci capul creștinii care nu cred, care n-au grijă de suflet de copilașul din noi ca să-l măduiască prin rugăciunile, prin slujbele, prin cuvintele sfinte ale Lui Dumnezeu din biserică. Să ne trezim, frați creștini, și să credem din adâncul sufletului că există diavol, există iad, există chinurile veșnice care așteaptă pe toți păcătoșii, să nu ne împăcăm cu vorba aceasta, că de aceea lumea s-a luat la rele că Dumnezeu e bun și ne iartă. Nu, Dumnezeu e numai bun. De aceea ne și pedepsește mai înainte ca pe copilul cel rău și neascultător. De aceea ne trimite necazuri, supărări, boli și tot, tot felul de suferințe ca să ne trezească, să ne înțelepțească, să facem voia Lui. Dar dacă nu voim nici de unele, nici de altele să ne trezim, ele și drept și ne va da pe mâna celor spurcați și urâți că iadul și chinurile sunt făcute pentru ei, Așa spune El, Mântuitorul, dar cu ei se vor duce și creștinii care nu ascultă de legea și de cuvântul Domnului. Acum vreo lună de zile am întâlnit un om bătrân care m-a mișcat cu cuvintele lui. Usne, părinte zice, sunt om bătrân și nu vă spun minciuni m-am pomenit într-o seară cu diavolul și mi-a spus așa, mă, eu sunt Lucifer. Eu, ziceam, înșelat toată lumea acum. Toți ei mei, o mică parte a mai rămas pe aici, pe acolo și după ei alergăm să-i întoarcem și pe ei, să nu mai creadă în Dumnezeu. Mă! Noi, ziceam, am făcut un singur păcat, păcatul mândriei. Și pentru păcatul acesta ne-a osândit Dumnezeu în ea și ne-a schimbat din îngeri luminați în întunecat, cum vezi tu. Dar ce vă face voi, mă? Voi ziceți că noi avem coarne? Dacă ați vedea voi ce coarne aveți voi în sufletul vostru, ce păcate, ce rele vă înfășoară! V-ați înfricoșa și a spânge toată viața voastră, câte zile v-a mai rămas. Noi am fost osândiți la iad. Voi ați avut și aveți posibilitate să vă ridicați și să vă duceți în rai, mă. Dar să știți că puțin mai e. Și noi demonii ne vom duce în rai, iar voi creștinii care v-am înșelat și n-ați vrut să ascultați legea lui Dumnezeu, o să vă duceți în locul nostru în Mamă, M-am înfricoșat când am auzit aceste cuvinte și să știți că mi-a venit să cred. Și cred a spus și el odată adevărul, că adevărat este oarnele care le-au vrăjitoarele, vrăjitorii, femeile care își lasă bărbații și aleargă după alții, bărbații care lasă copiii pe drumuri, nu le milă. Și ce păcate urâte și murdare, mult mai mari ca înainte de potop, ca în Sodoma și Gomora. Creștini, să ne trezim, nu vă luați după lume. N-ascultați lătratul demonilor, el latră prin uneltele lui. Țineți drumul drept, țineți drumul credinții al bisericii, spovedanii, împărtășanie, rugați-vă! Puțin ne-a mai rămas. Rugați-vă! Nu ziceți ca și a, de când să spune că e sfârșitul și n-a mai fost. E gata să vină. Semnele le vedem și toate ne spun că stăpânul e la ușă. E gata să vină să plătească fiecăruia după faptele lui. Doamne Iisuse Hristoase! Dumnezeule, la ce ai venit să mântuiești neamul omenesc din robia satanii, ceartă tu duhurile cele necurate, care ne ispitesc și ne îndeamnă la rele. Și dă-ne credință tare, Doamne, ca să putem și noi să-ți urmăm ție și să te slăvim aici în viața aceasta, câte zile ne-a mai rămas și dincolo, să fim cu tine în vecii vecilor. Amin. Să